av uh, 1984, 1984. Sexcrime Eller Sexcrime 1984 ja, I någon parentes Kom uh, 1984 med bokstäver Ja, okej okay. mm. Jag kommer men. inte ihåg Jag kommer ihåg låten ja, Vad du, du menar Vad du har för bakgrund ja. Alltså just 1984 Kom det en <coughs> Kom det en film för jag för, för att det finns en soundtrack också Kom det en film, en ny version Av Orson Welles Jaha Ingen aning faktiskt Men de släppte en platta då Eurythmics. Det var ju Det var den här sex crack, äh, Hero Council Rain Again Det kanske kom Det, det, mm. kanske, eller, det kanske den jag Jag tänker på, jag blandar ihop det Äm, Ämnet är ju 1984 och, som det känns som vi har tagit upp förut ja. Vi gick igenom åren Men det var så länge sedan Jo, har vi gjort det? <laughs> gick vi inte igenom år för år Ett tag Vi kanske gjorde, men då gick vi igenom den här eh, boken Ja, precis nu, nu blandar vi fritt Jag mm. tänkte på just Orson Welles 1984 Har man läst den? Ja Nej, George Orwell Ja så alltså, Allison Wells, det mm. det är eh, regissör eller? Ja. Ja, jag tror, jo men den läste jag i gymnasiet och bara, mm. Hade den som pocket och, jag det, tror vi läste den på svenska till och med. Orson Ol Welles, det var han det var ju han som gjorde det som sägs vara Nej, förlåt. Orson Welles heter... han ja. <laughs> <laughs> ja, Vänta nu. Orson Welles är väl inte författare. Nej, George Orwell är det ju. Ja. Jo, och eh, det kom ju en film 1984. Som hette 1984. Eh, ja, George Så det måste ju vara, alltså... Soundtrack? Sex crime. Ja, det måste ju komma därifrån, tror jag. Eh, jo, det jag tänkte på var eh, George Orwell 1984 påminner min väldigt mycket om Karin Boyes Jag ska googla upp. Vad var den? Anniara hette den inte? Den hette kalokain. kalokain. Kalokain. Kalokain. Nej. Hur är det som framtidsschildring? Ja. Och Kalokain kom 1940. Och jag tror att 1984 kom 48. Vi ska göra en snabb googla ja. bara. Man bara vänder på siffrorna så att säga 84-48 Då kanske det är han tänkte Jag bara vänder på den. Nu ska vi bara snabbt se ja, För jag har för mig att eh, måste... 1984 Med bokstäver är det faktiskt eh, Den kom 49 Så Karin Boy gjorde den här Nio år före mm. Och de på För jag lyssnade på dem ja. Ganska eh, nära varann jag hade liksom Orwells i minnet Och <kör> att, som man, som man märkte att och sen lyssnar på Karin Boye. Jag, jag har inte läst Eller lyssnat på Karin Boye. Ja men den, den var bra. Det var också en framtids men vilken var den bättre eller? Jag kommer inte det hur 1984 var riktigt för det, det det är olika länder, det är olika, de heter mm. någonting annorlunda och det är stora klassiska storbrussärer det jag. Nej men Kalle skulle Ska du lyssna på Djurfarmen, Animal of Var det också George Orwell? Ja den har jag också lyssnat på Eller var det någon annan? Det var väl Ja just det, George Orwell Ja Klassiker Och Med Öviks så hade du ju Ett band Var det då vi vann 83 Då var ju Jörgen, långjörgen och tre stycken till. De, de kallades för Animal Farm. Ja, just det. och så var de eh, Hade vita, eh, vita byg eller vita så här, One Piece. Och så var de vitmåliga ansikte. Och så kommer jag att ihåg att de ställde in en, <coughs> Det var ju på några skolan, som var en ganska stor scen. Och ställde in en rullbandspelare, så där, där kom det liksom, om du var förinspelat allting. Mm. -hmm. Det var ju jävligt coolt och så kommer ihåg att de körde en bland annat en version av Lady Madonna Beatles i mm. lite mera syntaktigt Okej. Okay. Och det var där men jag kommer ju det där Och, och det, det var ju kanske egentligen det bästa, det coolaste, det mest mm. annorlunda. Ja. inslag hintslag. Ja. <laughs> men han spelar väl i band sen då? Jo, han var ju med i <hör> i de här med Johan och Gunna Frick och Kugelberg och vad heter det ett, ett tag var avarna med äh, Captain äh, Captain Future and the Setcans. Mm. Jävligt pro nå. Ja. Och på deras äh, deras första singel heter någonting Discovering the Inner Side eller ja, någonting. Och då var det ju den som hade gjort <coughs> gjort det var ritat omslaget, den som hade ritat omslaget var ju hetan Håkan Näsle. Mm. Som var med mycket på snedtänkt. Ja. Så då det kugel, Mycket, då var det han som hade ritat. Känna någon. Ja, det måste jag ha gjort. Var det inte du som sa att han lät som Kugelberg? Ja, de lät ju exakt likadan. Ja. Man trodde nästan att det var kugeld. Det var det som sjögg, var det kugeldberg? Ja, det var väl i Johan Frick, då har kugeldbergs rummen. Ja. Tänk att han ville vara frontman, en figur. Ja, Han kunde inte spela någonting Någon <laughs> trummor Ja, nej, men han, kunde Fan, det är ju nej men han kunde ju knappt det Det var Jag får ihåg är... ja. ja, Ett tag när jag pluggade i Hennes så, så hade de ju band som kom hit och spelade live Och mm. så spelade de in det och sände det på Eller om det var live alltså, Och sände det på lokalradion <hör> Radio Västernolland Så bröderna såg jag där en gång och så såg jag även, om de hette Captain Fusion Sepp, kan stå med Kugel och de här. Mm. Körde ju liksom, det var roligt att se. Och jag kommer ihåg när hon skulle, det var någon, en som skulle presentera och mm. introducera någon låt. Så Kugel började, han började, mitt i de pratade så började han räkna in och så började vi köra. Så han hade inte pratat med. Vilka riveller. Ja, vilka väl. Kugelberg är ju på alla största profilerna. Jag ha haft. Jag kommer jag knappt det kommer ihåg honom, namnet och vem det var men jag har ju aldrig pratat om någonting. Bara ja, men... stories från dig gör att han blir. Jo men uh, ja han... plus att han är känd. Ja ja. En riktig förlur. Kul med. Ja ja, men eh, vi hade Tarsten, ett, ett 1984. 1984 ja. Som och men vilket avsnitt är det förresten? 348. Mm. Exakt. Kul att vi 348, som, som vi kan säga. 348. Med mm. bokstäver, bokstäver. <laughs> Ja. Jag har en händelse från varje månad det året. Som har hänt dig? Nej, som hände som i världen. Jag ja. tänker, om man bara går igenom lite grann, så ja. kan man se hur man, hur man kommer ihåg i januari av var norsk säkerhetspolis Griper norske norsk diplomaten Arne Treholt som misstänkt för Tio års spionage åt Sovjetunionen Unionen Sovjetunionen Nej, jag minns inte det så Men man har Treholt de känner jag ja. äh, Nej Och jag, jag, jag tror till och med att, att det senare Var liksom något eh, TV3 när de kom, gjorde de någon reportage Om, om Treholt Han med mm. Om inte Treholt Jo men de hade Någon, någon sån här Alternativ och sån här roligt Typprogram, det kommer mera Hade de någon, någon Melodifestival mm. Och då var det ju Då var det ju Halmö ett gäng med Om det var två Det var tre stycken Arne som ett Arne Arne Hegefors, Arne Treholt Och så var det någon till som sjöng någon låt mm. <laughs> ja. Okej okay. Februari, då har vi ju Sveriges framgångar vid olympiska spelet Sarajevo med Gunnes, guld, gulde. Gunnes Svans guld på 30 km och Brons på 15 Samt Thomas Vaspers guld på 50 km. Fem sekunder före Svan. Kommer du ihåg Sarajevo det? Nej. Nej, inget speciellt. Gör ja. du? Nej, alltså, då när vi inte roades så kommer jag inte ihåg om det är exceptionellt ja men Man kommer ihåg att man, man såg det. Jo, det gjorde man alltså, ju. Jag, jag, jag har inget direkt minne. Nej, uh, inte de där vasper när de vann guld med ingen koll på. Alltså, men, jag kommer ihåg att guld vann överallt ja. och, och mogen någon gång. Men, mm. men man minns det här, det här klassiska då vann han med 100 del på var 3 mil eller 5 mil eh, över Joameto. Jo, det kommer jag ihåg. Men det var väl tidigare va? Det kunde vara Måste 80 kanske. – Eller ja. var det då? – Nej, ja. var det, jag. Ja, men 80 kunde det ha varit, i Ja. Och det är kul jag såg igår på... – Lake Plasic kommer också och Miracle of Ice. – Kommer du ihåg det? – Ja, ja, då ja. Det har <laughs> <Där> vi snackat om. – Det om. – Mirakel på isen, så har jag sagt. – Aha, vad det där var. Och... <laughs> ja, ja, ja, och så de och spelar hockey på is. Nu är jag med. Eh, jo men eh, det, det finns ju nu någon, Typ som är Robinson ja, Med ja. kändisar Och bland så är det, är det ju Leif med från Leif och Billy mm -hmm. Och Thomas Wasberg och... Robinson? Ja men nå, nå, nå, Någon variant Ja det heter inte Robinson De, de bor på någon där. ja Och då, då var det vad heter det Då, då frågade Leif då frågade, Han heter inte redan. Jag vet inte vad han heter han som vi såg förresten när vi innan vi skulle gå på John Holt konserter ja, efter att ha åtit på Itnam mm. eh, och då frågan var bara, -ja, vilket, vilket guld är du mest är du mest äh, glad över ja men det var väl det var väl, om det var såre lever det var Lake mot guld mm. ja och så var det väl det också kanske nämnde för att stycken. fan det är det är otroligt stort så Leif liksom, har tagit så många, så många medaljer. Nej, äh, det är många som har gjort. Sa han. Och då kunde inte Leif hålla hållas utan. Men vadå många som har gjort det? är ju en fantastisk bedrift. Ja, då så man vart det, han skulle ju vara sådär. Då, då kunde inte han hålla sig för skrapp han, liksom, han, måste, han måste hålla skedet öppen. Det är många som har gjort. Att spela den här rollen. Liksom. Ja. Eh, marsch. Det, det är då svenska militärmyndigheter presenterat två fotografier Av Radio Ekont som anses bevisa för hemma nubåtar Fanns i Karlskronan mm -hmm. Var är det då? Okay. Jag undrar när de gick på grund Den där Den ryska ah, ja. eh, April Ingmar Berglans film eh, Fanny Alexander Får fyra Oscar Okej, okay. den är aldrig sett den. Aldrig? Nej den är ju fantastiskt bra uh -huh. ju, Det börjar ju med den, här, med den här julfesten Som de har Det är jag menar julafton uh -huh. De är ju som en stor släkt ekdal eh, Och sen så Ja det händer en massa grejer Men sen är det ju som en Drömsk lång Del i filmen liksom. Nästan inte psykedeliskt Drömsk, mm -hmm. det är väldigt flummigt mm -hmm. Men den är bra Långa versionen ska du säga Uh, I maj sedan vann ju Sverige första uh, Europamesterskapet Officiella för damer. Ja. Ah. Okej. Okay. Visste jag inte Och då var det ju att uh, då spelade de två stycken, två matcher. Sverige vann ena med 1-0. Vann Sverige igen. Sverige vann första i ja. 1984. Det kan gissa att Pies undhöger. Pies Sundhagen var med och gjorde mål. och spelade två matcher. Uh, och första vann Sverige och sen var det andra som vann de också. Mm. Och i maj var det ju också, vann ju Digilodiglej. Exakt. Hurray. Jag valde ut en grej. Och jag valde, men nej, nej, nej det, här, det, här, det här är bättre. <tryck> ja. eh, om man säger, eh, Annette Börjesson Det just det. Le Lena, Lena, Vide, Kull. Ja, hon är också med. Ja. Uh, I juni då så väls eh, Tobi eh, om omvälld som partiledare. Mm. Och juli Då är det ju i. Los, Los Angeles ja. ja men just, men Det var ju EM det år också Det kommer jag ihåg EM i fotboll 84 Vilka För vann är alltså, 84 mm. Måste jag tänka 84, ja det Var det var, var det Holland? Mm. Nej det var 88 med Reikardt och ja. Abaster. Nej, jag minns inte det. Frankrike. Mm -hmm. Med Platini. Yeah. platini, platini var och ja, Platini vann 7 te från där. Så är det Platini-srispa Vilken rankar du egentligen högre den Är det I din... Platt, platt, det är svårt. Platinum Fisberg. Sittan Ja, men han gjorde ju en, en dålig grej när han skallade den här italienaren. Ja. Jo, men sen Platini har ju varit i. Han sitter i någon FIFA. Där och, ja, nu har han dömd dig och börjat i Ja, ju ja jo, men det Så var ju. Ja. Båda, båda, <laughs> ja, båda är Fula fisk, Ja, båda är frula. Okej, men Los Angeles. Sen, jo, Jag tänkte på Platini var den första man kunde namne på eh, Någon fransk fotbollsspel överhuvudtaget Ja men kom 82 var det Batistong, där han blev ju överkörd av... Ja just det av... Så, Då var ju med ju CM Det var det, det jag tänkte fråga vad, vad hette han som blev, <laughs> blev knuffad? Men det är klart att du kan det Jo eh, det var ju VM Och eh, Sovjet Och andra socialistiska länder Boykottar spelen som ett svar på USAs ledda bojkott under fyra år tider i Moskva. Och sen i augusti, då döms ju brottaren Thomas Johansson för doping. För doping och han fråntar sin silver där. September, Dagmar-reformen som innebär att läkare på sin fritid vill utöva yrket. Som vill utöva yrket måste ha särskilt tillstånd. Ju, va? Kan inte de få vara läkare i tid tiden? Måste man jo. ha tillstånd man <laughs> Är man doktor säger man Ja, jag tycker det borde gå via doktor Chanström, ja, ja, ja. han kan godkänna ja, Han är alltid, han är alltid han doktor är, Jag menar, han borde kunna äh, Du får bli doktor Ja, ja, ja, ja. Jag menar, Här har du en massa pennor Och lite nej, jag ska se, men... ja, Och vitrock <laughs> och... Fan, vi ska fixa en vitrock till Vi ska åka till Köpenhamn förresten i eh, åttonde... Det kan det inte bli Köpenhamnspodden? Ja, jo, det blir det garanterat. Mm. Men alltså, man skulle vara ta på en... Hitta en vitrock som man, man kan ha. Lite vi... av de gamla som... Ja, och vitrock med pennor. Och så får vi, får vi, får vi fråga han. Får han skriva ut recept. Ja, vad tror du nu? Så skriva ner på en Helt oläsligt. Ja. <laughs> Såklart. Mm. Eh, jo, sen oktober, var det var ju... Över tusen stycken personer uppges dagligen dö av hungersnöd i Etiopien. Och det måste ju vara början då till... Ja. Eh, band-aid. Både band och live-aid måste ju vara början till. Det var band-aid som börjar ja. De gjorde det först. Ja, det kommer ju när här Doreen av Och så sen kom Nu kan man tro att, att äh, Dr. Sandsen har ordinerat <laughs> med det, ja. Ja. Mm. ja, men jag tror att... Vad... Jag för att den kom för och vad sen du, vad kom, du, jag för mig. Jag <laughs> för att den kom för uh, We Are The World. Ja, det gjorde. Then nej, the, do they know it's Christmas. Men det var ju, kan inte ta så långt emellan. Men det var precis du var det som utlöste själva vi... Ja, det måste vara det. Och jag undrar, när kom do, do they know it's Christmas? Kom den vintern eh, till jul 84? Ja. Jag, jag tror att det gjorde och så sen på på sommaren eh, 85 så kom Live Aid. Så var det. Ja, men jag kommer inte ihåg när låten kom We Are The World. När We Are The World, det kom, kom 84 eller 85. Jag tror att den kom efter efter årsskiftet. Ja, okay. Och sen men eh, Do They Know It's Christmas? Den kom 84. Ja. Och så passande så kom den också till till jul. Ja. Eh, November, Ronald Reagan vinner presidentvalet Jag kan, För... jag kan, jag kan säga vem som var motkandidat mm. till demokraterna mm. Walter Mundale. Bra Och där kom, det, var en version. det var ju USA då Ja. Vad sa du? Och de hade väl Det var mycket har man hört, eh, snack om att de gjorde en version av Boonton Rats. Tell me why I don't like Mandela. you'll me... Ja, på har Jo, och sen december så kommer ju Ronny Röver och Lotter. Han har en stor. Eh, regi av Tage Danielsons. Hans ja. sista film. Ja. Mm. Det, det är väl också Snabbdrag, 84. Sen har jag ett med dig också. Okay. Ja, eh... Nu har vi nästan tagit... Alla, alla, alla mina Men jag har två frågor mm. Det var en svenska Som var en Miss Universum det året mm. Vem då? Eh, var inte Fredrik Adling <laughs> <laughs> hon, hon var tillsammans, med, är hon tillsammans Eller var tillsammans med Kjell Bergqvist? Ja. Ryding yeah. Vad hette hon? Yvonne, Yvonne Ryding mm. Och så Vem vann Nobels fredspris? 84 och det visste man kan räkna bort. Arne Treholz kan man räkna bort. <laughs> Nej. Desmond Tutu. Man ja, han känner ju namnet. Men vad heter det? Vad heter annat? Vet du vad dörrmatta heter på spanska? Nej. Matador. Ja, <laughs> oh, vad lågt. Det är, det, det är det bra. Mm? Ja. Jag har en lista på... Bästa låtarna det året. Jag var i USA som sagt. Oh bästa ska jag säga De bästa tryckarna. Men. Oj, oj, oj. Alltså, fick du till någonting när du var i. Eh, hade du någon, någon, någon, någon datare eller träffats? Ja, ja, datar lite ja, men, det ja, i, men det var serier, ingen serier. Men. Eh, för, för jag jag du, började, fick ju dansa för, i alla fall. Ja, ja, och du sa ju, du sa ju innan det ja, att. Kär inte ner mig för jag ska ju snart hem igen. Så. <laughs> Jag, jag får bort dem alltså. Jag är just, jag är just uh, the, looking for the yeah, one I stand. Just gonna break your heart anyway yeah. when I leave. So. Yeah. Pff, you, and you know a heart can go in two pieces and it, it, it, it, it, it, it also can go in a thousand pieces. <laughs> och så bara, och så, <laughs> <laughs> och, och, och så bara Refererar <laughs> referera helt på alla vägarna. Du var väldigt räckande. Ja, Jävlar du är poetisk Mats. Nets. Nej, du skyr. Ja. tryckare som som jag tyckte faktiskt var bra det året bara mm. för att det varit lite så här skisa. Alltså om du säger säger något ska skisa kan ju inte Okej, ja det kan du drive. Drive. Nej. The cars. Mm -hmm. Who's going to drive you home tonight? Mm. Det var, ja, var stor i USA i alla fall Jag, jag tror det var stor i Sverige. Men det är ofta stor skillnad på vad som är stort ja, I USA och det. Ja. Den här Against all odds mm. Mot alla odds yeah. Vem var det, eh... det? var en film som jo. heter det Var det Barbara Streisand? Nej Vi har Chris Christofferson Chris Nej Dolly Parton Nej Phil Collins, Phil Collins. Phil Collins. Ah. Against All Odds, men det var ju Rachel Ward som spelar huvudrollen mot den här eh uh, Ja, uh, det till på <laughs> Bridges, Jeff Bridges. Mm. Och den filmen och bra Kommer låt den låten, här, Against All Odds? Nej. Den var bra tycker. på det här då Wishful Thinking. Nej. China crisis. The, the, the power of love. The power of love. Det var ju de här, uh, ja, flying pickets. Frankie goes to Hollywood. Frankie goes to Hollywood. Ja. Det blir jag tror jag. Purple rain. Kommer 84? Ja, eh, vart var vi någonstans nu? Vi var på Purple Rain mm. som kom 84 Sen har vi What's love got to do with it? What's love got to do? Det var Tina Turner Tina Turner, mm. inte Ike mm. Sen har vi You're the inspiration Nej. Chicago Aha. Det var nog stort i USA tror jag ja, det, det gick på radion hela tiden Det var mm. de här What's love got to do with you're the inspiration och sen har vi ju Forever Young. Alpha det var också. Och så har vi Feels Like inom parentes, Heaven. Feels Like Heaven. Nej, här känner igen. Fiction Factory. Mm, nej, inte högt. Nej, men det var de fina tryckarna. Du dansar säkert trycka till dem, Herr Wojekovic. Tror du? På torget. Följ då? Följ då, du brukar. <laughs> trycker och trött Ja, mycket, mycket muskelkraft ja. Eh, Jag hade eh, Födde 84 bara Ett litet eh, axplock, eh, Ja, De jag känner till liksom, Som var av betydelse eh, Mark Zuckerberg Föddes i maj mm. Och även Två dagar före julafton 84 så föddes jag Base Hunter Båten annan. Det var tur för annars hade vi inte fått båten annan Nej, det är ju så Han eh, hade fått Meta Eller Facebook som heter förr Tre stycken döda personer Som kan vara värda att ta upp eh, Marvin Gaye. Ja Sköts ju av sin far Det var synd mm. George Gallup, vad han känd för Gallupundersökningar Precis Skapare av opinionsundersökningsföretag och så var det Indira Gandhi. Oj, ja. mm. Hon blev mördad av psykiska livakter. Va, vad hade hon för titel? Var inte hon eh, primärminister? Ja. Uh -huh. Låter som bekant. Mm. Eh, musikåret 84. Ja. Så jag bara. Eh, STT sänder sista månadsbörsen. var i april. Och så just att Diglu, Digleiban. 9 juni spelar Dylan på Ullevi inför drygt 45 000. Mm. 85... och, och nej, 84... 82 spelar i Stones och 83 spelar Bowie. Ja, jag, det såg jag på. Och 85 var ju den här Jet Springsteen som alla snackar om. Mm. Ullevi skakade. Ja. det Betongen vibrerar. Och i september så... Eh, Sens tracks för första gången. 84. Mm. Okay. Cool. Och jag undrar om jag inte var det på först, för första tracks listan så var just Forever Young. Etta. Mm. Det är mina. Album och nu kollar jag snabbt igenom liksom på mm. vad som fanns. Äh, av intresse. Jag kollade på Wikipedia Sen lade jag till ja, Någon källa också som, som är Av sådana som Ja, som är väl lyssningsbart idag Mm eh, Bowie Då kan du säga vad det är för platta 84, Ja, mm. ah, det är inte Let's Dance Tonight, tonight ja. Det tyckte inte jag så bra Nej, den var eh, Man var lite besviken eh, The Cars Ja ah då var drive så är mm. you might think heartbeat yeah. city Lena Cohen various out. position Costello ah punch Manhattan. nej den kommer 89 eller 87 kostello punch the clock nej den den liten så Är eller liten doldis goodbye cruel world den har och Dullan real live mm. enkla Nej, är Ocean Rain. Husky du? Sen Arcade. Imperiet. Eh, det? Kan det vara rasera? Nej, då tidigare Den kommer åt vara Nej, då vet jag inte. Den den Blå. Himlen Blues. Bara, nej, den heter bara ja. åt, äh, Imperiet. Mm. John Lennon och Jock Ono. Eh, 84. Ja, då är det där Milkenhandel. Mm, bra. Och så la jag till själv eh, Let's Active mm. Surprise och, eh, Den här kan du Lord Cole and the Commodions Ja, oh, Rattlesticks mm. med Prince yeah. jag också med. Purple Rain alltså. Purple Rain. Och sen en platta som jag lyssnat på Dagen till här så lyssnar jag på Till frukost i morse så lyssnar jag på Cycle Little Furs Och Vad oh, heter den? Passion? Nej. Right? Nej. Mirror moves. Mm, okay, okay. Och det minns jag tyckte det var. För jag fyllde 20 då och då fick jag ett presentkort på Östman, så köpte jag Mirror moves. Mm. Minns jag. Och det var det, det var den, den årsplatta tyckte jag. Ramones. Mm. Too tough to die. Mm. Lou Reed. New sensations. Bruce Springsteen. Ja, all Hej. Mm. Och you too. Den oförglömliga Ja just, ja, just. Unskill of Fire yes. Men För mig var det ju The Smiths Var det tryckarna The var det, var det första? Ja Patja jag upptäckte dem inte då Men Med retrospekt Men det, det var ju först Den blåa va? Nej Första Den blåa hat full of hollow. Ja just det Den, den första är bara bara naken Nakenmagen Så tittar jag. Kan säga. Och sen så kom Mythos som trea Ja, Mythos är väl egentligen andra plattan För det här Heart, är helt och hållet lite singlar och mm. lite från tolikvik. Men det var det efterbud. Och sen har vi REM, Reckoning. Den köpte jag i USA jag också. Det var, den är jävligt bra. Mm, mm. Har man på min nöjd. Ja, och sen Eldkvarn, Barbariets eleganter. Den festades det är hårt till. Ja. Det var det hårt eller stenhårt fästning till den? Ja. ja. Det ser mm. Och sen everything but the girl eden fast den då de hade jag inte koll på då men jag såg det den 84. Ja, den köpte jag på vinyl via Discogs nu bara för några veckor sen. Men mm. jag har några musik till några låtar såna här hittar som, mm. Mm. Som, Och då Kommer du ihåg en annan låt från Alphaville som var stor då? Big in Japan? Ja, det tyckte jag var skitbra. Big in Japan? I den, skär, liksom, hit. Och sen... Eh, Nena hade en hit. Ja, det var om de med ballongerna. Mm. Hur många? Luff på långa. Jaha, oh, 97-23, 93 <laughs> stycken. Ja. Mm. 90. Och så hade vi Self Control med... Nej. Laura Branigan. Frank Giles Holloway, det var någon låt också, som vad det stor hit. Relax, yeah. don't do it. Och så Fan Helen som du nämnde 1984 ja, en låt ja. Did, did, did, did, did, did, did. Det var det det det, what a jump. Ja. Så vi Wham! hade en hit. Och som inte var last Christmas utan. Wake me up. Ja, yeah. before you go go. Men jag har också. Bra! Det var det året. Det var det. Nu är det 2022. Ja, där, du, du sa, Laura äh, Branningen. Vad hette hon då? Jo, men jag, jag hörde på, på radio en låt och det är inte hon. Utan det är... Vad ska jag säga? om du känner jag den här låten. Den kom väl... Jag ska köpa en ny mobil Jag inte säker. du tycker. Alltså jag hör ju inte när den ringer eller någonting <laughs> Skönt Det är en lätt liten Kan plocka på ja, men det, det verkar vara ett dåligt ljud Ja då är det en normal på läkaren ja. ja nej det går inte att komma åt den här Vilken låt har det? Eh, Tracy Alman. Ja They Don't Know, tror jag heter. Ja. Som den ja, den är ju skitbra. Ja, den är jättebra Det är ju inte hon som har gjort den. Det är Kirstie McCall som har gjort den. Men den kommer hit med Tracy. Ah, okej. Okay. Och sen gjorde ju Money Brother, skit... pengabrorsan, en skitbra svensk version mm -hmm. av den. De vet ingenting om oss. För, det, för den... Det är en jättebra låt. Det låter ju, det jo, det låter ju väldigt den. mycket Bangles över det. Ja. Och vad var det som sa att Bangles gjorde det inte, men skrev det inte mycket Egentligen. Ja, nu är det dags att lotta fram det sista kommer stor spänning kan jag säga. Oj, nu står det till av det här Moda mot eh, Djurgård, Hörde du på att säga? Oh, jag skulle skicka till dem. kollegan Är det jag eller du? Det är du sista. Nej, var det inte jag som läste Nej, ja, jag tror det var jag Vad står det på sista? Ingen aning Afrika. Afrika. <laughs> eller du är också skulle. Jag går fattigt ihåg väl. Nej, det gör jag inte heller. Afrika. <laughs> det är ett bra tema. Nu menar jag. Jag tänker, I was thinking på när låt var i imperiet. Typiskt en, typisk en strylåt Afrika Måste tillbaka till Afrika Måste tillbaka. Ja, ja, det kan man trodde Batotos Singel så är nästan Ja Men vad heter det ändå Det är bra att ha sådana här ämnen Det är mycket man kan plocka ja. Risken är bara att det blir så jävla långa poddar ja. det, här, det här är väl nästan rekord nu Alltså över en halvtimme. Ja, det. Är... Så kan det bli, Så kan det bli. Ja, och så låter vi en, eh, vi skriver ny lapp nästa gången bil. Ja. Mm. Men nu, ja just det, det är inte nu är det här det är två, det är några det här är Det tills det blir en podd på lördag. Det vi ska ju ha då är ju eh en... riktiga hela på Ja. <laughs> ja. Då brukar jag gilla mest även uh, ja, då du är Feb 4 kväll eh, på i, på närm och det är det att eh, Pär han han eh, det blir första gången jag fan sen sen eh, på åtta 9 månader ja efter den här cancerbehandlingen som han eh, verkar ha gått ut men han har ju han är svårt att välja Och han säger att och dricka en öde det är Som att det är lika starkt som att dricka sprit Säger jag mm. Ja Men, men ja. det var ju som när jag pratade med han sist att, Det här är Det är ju ändå trevligt veckor Mycket kan hända Optimisten Han kommer att klara det bra Hoppas jag. Jo men man tänker som sprit Det måste ju bedöva liksom en mera Ja eller? exakt Ja, för börja med en liten. Ja men nu ska inte vi sitta snakka. Nej, alltså. inte för doktor. Han kan nej, ju ordinera sig bara. Ja, nej ja, ja, precis. Han vet ju exakt vad som är bäst för honom. Nej du. Man skulle ha en här riktig doktor bara hänga på honom direkt när han kom in. Mm. Landstinget och så massor av pender. Ja. Och, och så så här läs korsögon på en sätt att ta fram på tippen. Och då har de alltid läckare. Och så, och så ska stetoscop. ha. Ja, och ska ha. Och så även så här på huvudet som man kan vinkla ner Jag vet inte varför de ska titta i någonting Nu har vi K3 förresten ah, skit. Ja men vi tackar för det Tack och hej, bra Ciao.